תהריים טובים, אהרון. שלום, משה. שלום, שלום. פעמיים כי טוב היום, יום שלישי. יום שלישי. אנחנו שוב נפגשים. ובעוד אנו מחכים לאורח שלנו שיגיע, הוא no. הבטיח שהוא יבוא. נו. No. הוא בדרך. אז אנחנו שומעים קצת מוזיקה. אנחנו עושים, עד שהוא יגיע, אנחנו עושים את פינת בשליפה. כן, אז מה שאהבת היום? זה מתוך אה, אלבום שנקרא The Magnificent Westerns. יש פה גם את הנימה אה... של הטוב הרע והמכוער. אתה רוצה לשים ו... את זה? ועוד כל מיני דברים כאלה יפים ונהדרים. אז בוא תשאיר. תס... אה, אז הנה, תוך כדי אני אעביר לטוב הרע והמכוער את שני. כן, כן, תשים את זה. הה... לחן, המנגינה הידועה של אניו מוריקונה, אנחנו מכירים את זה בביצוע של הוגו מונטנגרו, בדיוק שהיה להיט גדול, כן. פה זה התזמורת של אלן פיור, פה מי שזוכר, והאורח שלנו כבר מגיע, הגיע, אבל הגיע, אבל הוא יחכה, אנחנו נשמע את, כן. את, את, את הטוב, הרע והלא נורא, וזה כן? בדיוק בקטע שהם יוצאים לרחוב, מתכוננים עם האקדחים. ומוכנים לראות, אבל אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו מתכוננים לראות, אבל אנחנו לא נראה באורח למרות שהוא איחר, אבל זה בסדר. <laughs> <laughs> אז זהו הנה, בואו נשמע אותו. בשביל עצמי, אני מאוד אוהב את הנעימה הזאת. זה... זה ו... תשמע, זה... What's not to like. תשמע, זה כל כך יפה. קודם כל, התזמור זה יפה מאוד. נכון. זה תזמורת נהדרת, בכלל. והקטע עצמו שם בסרט, בכלל זה מאוד. אבל אנחנו נגיד שלום לאורח. כי הוא הגיע. בוודאי. אז טוב, מי, ש, מי שהיה... מי שהקשיב לנו בקשב רב בשבוע שעבר זוכר את אלעד קידן. אלעד. שלום לכם. לא טומטום. אמרנו, אמרנו... שהוא יחזור אלינו מוקדם, ממה שאתם חושבים. אז הוא חזר מוקדם, קצת נו. אחר, אבל חזר, הוא, הוא פה, הוא פה, וזה, כמו שאמרנו פעם שעברה. אל... רגע, עד שניתן קצת ככה לנשום. הוא נשם כבר, הוא נשם, נשם, עזמת, הוא נשם, אז רגע, אז מה נשם, עוד, עוד, מעט, עוד, עוד. מעט, עוד מעט, הוא יש... חכה, תן לו <נתנו> לשתות משהו, רגע, עוד מעט. אני באמת רציתי לחלוק איתך משהו. רגע, נזכיר קודם כל שאתה במאי, אתה מורה לקולנוע, הוא כתב אופרה. אופרה, דיברטו, זה גם משהו, כן, הוא לא יחד. אופרה, אופרה, כמו באופרה הישראלית כזה. אופרה בגרוש, ממש בגרוש, לא הרווחתי על זה יותר. לא מאמי ולא זה. אבל הכבוד, הכבוד מעליו, עכשיו תגיד מה רצית לומר. רציתי לומר שבעקבות התוכנית היה לי מאוד כיף בשבוע שעבר, ואתמול או שלשום בחדשות, הבחרתי בידיעה שהתחברה לי ככה בצורה די... מיסטית למה שעשינו, כי כתבו שבעצם השנה הצפי הוא שמכירות התקליטים עומדים לעבור את, עומדות לעבור את מכירות הדיסקים. זה מעניין. שזה דבר מדהים, כי הדיסקים עקפו את התקליטים כבר בשנת 86', והנה אנחנו כל כך הרבה... עושים איזה רפרו כזה, אבל זה הגיוני, ואני אגיד לך למה זה הגיוני. קודם כל, העניין של מכירות מוזיקה הוא מחזורי. עכשיו, זה דבר אחד. הדבר שני שהוא יותר חשוב, מכירת מוזיקה בפורמט פיזי, זה דבר שהוא הולך ונעלם, לטובת סטרימינג, לטובת קניית קבצים ברשת, ולכן, אם כבר לקנות את זה בפורמט פיזי, אנשים מעדיפים ללכת על מה שהוא הרבה יותר... נעים זה, לעין, זה נכון, מה שאתה אומר, וחד לאוזן, זה נכון. כי בינינו, אם אתה רוצה לקרוא את מה שכתוב מאחורי העטיפה, יהיה לך קשה מאוד זה, לקרוא את זה בדיסק, בדיוק ככה, אבל כך. נחמד מאוד, נכון, לא, לא, אני כך. אומר זה נכון, אבל שים לב בעצם, שלפורמט של הדיסק לא יחזרו. זה בטוח אל שלא. אל תהיה כל כך בטוח. <Firefox> אל תה <Form> תהיה <כך> בטוח. אולי יהיה אולי הרבה יותר טוב. כמו שחוזרים היום בקטן, גם לקלטות, שזה הדבר הכי מטומטם שיכול להיות, כי אתה צריך להצטייד בעיפרון, כן? בשביל לגלגל אותו, אתה צריך להתפלל שהסרט לא ייקרה, לא ייתפס בגלגלים. רגע, אתה אומר שהולכים לחזור לפורמט של הקלטות? כבר היום, כגימיק... אני עוד יומיים בתערוכה באמסטרדם, ואני אראה אם זה באמת ככה. מוציאים, לא כולם, מוציאים yeah. גם כמות מצומצמת של כמה עשרות או כמה לא פה, לא פה בארץ, כמה עשרות או כמה מאות. בקלטות. מעניין מאוד. יש לך קלטות בבית? יש לי, אבל הבעיה שתמיד הרצועות של כל המכשירים שמנגנים את הקלטות נקרעות, הרצועות גומי האלה... הן פשוט מתייבשות. מתייבשות ונקרעות, ואז תמצא את הרצועה הזאת, תחליף אותה זה לא בעיה. יש כאלה חנויות שמוכרות את זה, אבל הבעיה זה להחליף את זה. כן. בטייפ קלטות זה הרבה יותר קשה מאשר פטפון. כי פטפון, להחליף גומי זה פשוט מאוד. אתה מרים את הפלט, אתה שם וגמרנו. זה נכון, קסם לאנשים מסוימים, כן. חולי קלטות, אוקיי? ואתה תשמע אנשים שאומרים לך, אך, היו לי קלטות, ואני זרעתי אותן... כי זה עדיין הסרט אי... האנלוגי, נכון. עם היתרונות של, ה... של החומר האנלוגי של הסרטים. אז אנחנו זהו. חוזרים לאנלוגי. את, אתם ו... יודעים שוולטר בנימין mm -hmm. דיבר על יצירת האומנות בעידן השיעתוק הטכני, והוא דיבר על האובדן של האאורה. בעידן שבו אתה יכול לשכפל כל דבר. כן. מה הערך של האורה של הדבר המקורי? הרי שכבתי אצלי בבוידם, מגילת העצמאות. או איזו חתימה של אה, רוזוולט, זה היה, הייתי נוצר את זה מכל משמר. למה? כי זה מקור, אי אפשר להעתיק את או זה. או מוכר ב-eBay ומרביץ מכה. אז אני חושב שמכל הפורמטים של המוזיקה, לתקליטים יש את האורה הזאת, כשאתה יודע שאתה מנגן תקליט שהוא אשכרה באמת <laughs> נולד בשנות ה-60 ושמעו אותו סביך והוריך. אה, זה לא עניין של אה, איכות. כמו שזה העניין של האורה הזאת בעיניי. וחוץ מזה, אנחנו כבר דיברנו על זה פה בתוכנית. יש משהו טקסי בלשמוע תקליט. כל כן. התהליך, שאתה מוציא אותו מה... מה... כן. מהעטיפה, אתה מנקה אותו, אתה מניח אותו בזהירות. ומעבר לזה, לתיאוריות של האנשים שאומרים שהסאונד ב... מהתקליטים לא הוא סאונד כרגע. חם יותר. נכון. כן, נכון. אבל, נכון. זה, זה סוג של תיאוריות, אני קורא כן, לזה. כן, אפשר להיכנס לזה גם אבל... דיון גדול <laughs> מאוד. <למור. laughs> אנחנו רוצים, רגע, מוזיקה. רגע, <laughs> רוצים אבל, מוזיקה. אבל הוא פה, הוא הביא לנו מוזיקה, בואו נשמע מה אומר. והוא הביא המון תקליטים, וגם הפעם אנחנו לא נספיק לשמוע את הכול. הבאתי כל מיני דברים, השתתתי לו להיות... אקלקטי מדי, אבל זה הולך להיות אקלקטי, אז אין מה לעשות. זה נחמד מאוד האקלקטיות הזאת בפעם הקודמת. אבל הפעם אמרתי, בוא נתחיל עם משהו ככה יותר סטנדרטי, שיר של דילן מהתקופה הפולקית שלו, שיר שאני מאוד אוהב, שתמיד קשור במעלה אצלי תחושות של תקווה, של שינוי, של האפשרות של הציבור. להשפיע על גורעונו מתקופת mm -hmm. המאבק בגזענות נגד שחורים, When the ship comes in. sea will and these ships will hit And the sun's on the shoreline will be shaking And the tide will sound and the waves will pound and the morning will be break again The fishes will laugh as they swim out of the path and the seagulls will be smiling And the rocks on the sand will proudly stand. The hour that the ship comes in And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken For the chains of the sea will have busted in the night and be buried out the bottom of the ocean ocean. This song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline And the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touchin' And the ship's wise men will remind you once again that the whole eye world is watching♫ will'll rise where the sleep's still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming. But they'll pinch themselves and square and they'll know that it's for real. The hour that the ship comes in. And they'll raise their hands and say, "We'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, your days are numbered." And like, tribe, tide, and like ברגע הזה, כן? כן, מה, על מה הוויכוח? אין ויכוח, אנחנו אנשים נחמדים, כולנו פה באולפן. אה, אם אתם זוכרים, ודאי שאתם זוכרים, אז היה לנו את מרינו מריני בשבוע שעבר, כי... זה היה בין התקליטים שאלעד הביא איתו לאולפן. ראו זה פלא, מרינו מריני, חזר אותם. אלינו. <laughs> ו... למה, <laughs> הוא... למה, למה באמת מרינו מריני, מה? זה, זה התקליט ש... שאני הכי אוהב, סיפרתי בשבוע שעבר שזה תקליט שאני תמיד נהגתי להרדים את הבן שלי באמצעות תוך כדי שאני מחזיק אותו על הידיים ושם וס... על הכתף, ושומע צד שלם, והנרדם, שם אותו במיטה. תקליט מהתקופה הזאת שהיו ש... ש... תקליטים לריקודים, היית, היה ש... שיר שרוקדים, שיר מהיר, ואז okay. זה slow, mm -hmm. זה... והייתה איזו צניעות בדבר הזה שמתאספת חבורה של מוזיקאים, הרכב, עיבוד מוזיקלי וכל מה שצריך, לאו דווקא עושים יצירות מקוריות, לפעמים זה קאברים, והמטרה שלהם זה לתת לך להעביר את הערב בנימים mm -hmm. עם החברים, עם המשפחה. אבל חלק מהבלדות, בייחוד של מרינו מריני, מניבה נפוליטני הזה, אני מניח, אני לא בטוח, לא מבין מספיק באיטלקית, הן כל כך נוגות וליריות כאלה, שלדעתי שווה דווקא אותן לשמוע יותר מאת המוזיקה הבידורית. כן, בואו נשמע. מביע, תותו סיס אלברה, לא מעולה ליגע, כציפור תביע, ככיסה דובר, סי ג'ון ג'רה. ואלצר, רימה דיצ'פינה, פומבוסטונה, לורה דלתה, יום טנגו, בלה קטנה, דלה נוטה, פרמא, פרטה, באסטאון פוקו די מוזיקה, באסטאון המלודיה. אני מביאה תלברה זה, זה כל כך אה, מוזיקה מרגיעה שמתאימה לאיזה צהריים שכבר אה, אנחנו כמעט לא חיים אותם כי כולם עסוקים מהבוקר עד הערב, מרגישים שאין להם זמן, והנה מין שיר כזה שאפילו השמש רוצה רגע קצת לעצור ולהפסיק לזוז. בסטה אונפוקו. תפסיקו, רק רגע. אבל אתם, אל ת, תפסיקו להאזין לנו. זאת לא הייתה הוראה למאזינים שלנו, להפך, יש לנו... יש לנו עוד אה, 35 דקות הרבה. של, של הרבה מוזיקה טובה. אז אני מבין את הכישור היפה שאתה עשית, ואנחנו הולכים מאיטלקית לרומנית. כן. חוזרים למקורות, ובאמת רומנים מוזיקה... פולק, מוזיקה עממית, אה, פשוט אולי מהכי חזקות בתרבות העולמית לדעתי. נטייה אה, כל כך טבעית, חזקה של עם למוזיקה אה, שניכרת בכל האספקטים של החברה והתרבות. אה, מה שאני במיוחד אוהב, אבל במוזיקה רומנית יותר מהכל, זה את המקומות שבהם המוזיקה שלהם פוגשת צלילים מן הטבע או החי. יש להם אה, איזה משהו ב... במיוחד בנגנים שלהם, שנורא אוהבים לחכות בעלי חיים. וזה איכשהו לפעמים זה הולג לתוך השירים. מה נשמע זה, כאן? אם זה, זה, זה במקצבים איזה, רומנים שמאוד מזכירים סוסים שונים. איזה אלמנטים מהטבע יש כאן? פה זה נורא מזכיר לי מין יונים כאלה, או משהו... יש בזה משהו מאוד שמזכיר ציפורים. הם, הרי ציפורים... מצייצות בתוך כל מיני סולמות ומשתמשות בסולם, בקפיצות הרמוניות, כאילו, כמו בחצוצרה או בחליל או בכל כלי אחר. ותגיד, והרומנים תמיד אוהבים לחקות אותם. כמה רחוק זה מגיאורגיה זמפיר? זה רחוק מאוד מזמפיר, אבל מה שכן, בכל הופעה של צוענים שמכבדים את עצמם, הם תמיד עושים את הקטע הזה שהם עושים חיקויים של חיות עם הכינור ועם החליל, או שמנגנים על הכינור עם חוט תפירה. גם כן, יש מין שטיק כזה נורא נחמד, הוא זורק חוט תפירה על הבמה, מתחיל למשוך אותו ולנגן שיר שלם, תוך כדי שהגליל של חוט תפירה הולך ומתרוקן לו. מעניין. <עניין> <עניין> אז כן יש דוגמה, <עניין> אני חושב, נחמדה לשיר באמת, שפוגש קצת את עולם הטבע. אבל אולי זה רק אני, בואו נשמע. נשמע. <עניין> גבעות של קוף להרי עלוה, רסי בובו לדן עלוה. שיתולונה מאי דגראב, כספ לקונדיה אמתראב, כספ לקונדיה אמתראב, למנדרוצה מעדשה דרגה. סנבוייניקס אמיוסרות מי. עמנד רוצוין גרדינה וציש מאיפה בבונה. פועטמי קוצת אמונה ופטור בספטמונה כאופטור בסבתמין, שירת רינת כפלונה. כדרגוס דה דהי אמרה, שתהיה לונה קרסה רע. שתהיה לונה קרסה רע, שפלורי לדין קררע. ‫כן, זהו, זה נגמר. ‫רגע, אתה רוצה לתת לזה? מה זה? אנחנו נשארים מאותו תקליט. לא קלענו למטרה, אבל... אני תכף נמצא את זה. כן, אנחנו... מה זה העשרה אינצ'ים האלה שיושבים לחזרה? זה גם, זה מוזיקה עממית אבל כלית מאוד נחמדה, מאולטניה. אולטניה זה אזור אה, שפעם איזה חברה הביאה לי צויקה מאולטניה, הם עושים שם צויקה משזיפים או כל דבר <ש> שהוא. <ש> זה, <ש> זה אולטניה. זה ברומניה, היא <ש> שם, ואחד המחוזות, והם עושים שם משקאות תוצרת בית פשוט נפלאים. וכל פעם שאני הולך לתל אביב ומציב לי בירה מהחבית, אני, אני מאלה שלא מאמינים בבירה מהחבית, אני חייב להגיד. אני אוהב תקליטים, אבל הרעיון של בירה בבקבוק או בחבית, אני לא מאמין שיש הבדל. אני מותר להגיד את זה ברדיו? אתה יכול להגיד ברדיו מה שאתה רוצה. זה אותו דבר, לקחו מהחביב, שם בקבוק. כי תשמע, כשרומנים מאולטניה מביאים לך צויקה בתוך בקבוק ליטר וחצי של מי עדן כזה, ואתה שם את זה במקפיא, במשך חצי שנה יש לך את המשקה הכי טוב בעולם בערך לכבד בו את עצמך ואת חבריך, הקונטיינר לא כזה קריטי. זה מה שאני אומר, התוכן הוא הדבר החשוב. תזכור בפעם השלישית, להביא לנו קצת מהצויקה. זה משקה חריף או... זה משקה חריף מאוד, תוצרת בית. זו אלכוהול, תוצרת בית. צריכים לבדוק את הטעם. כן, כן, אבל אתה יודע שהוא חוזר ללמד, שנת הלימודים מתחילה, אז אנחנו נצטרך לחכות עד שתהיה לו הפוגה בשנת הלימודים. אני גם שואל את עצמי, איך נתנו לטוסים את זה בזמנו הרי? זה אלכוהול 80%, אתה לא אוכל טוסים ליטר וחצי של אני רואה בזה, תשמע, אם הייתה בעיה במטוס, זה טוב כדלק מטוסים, כדלק מטוסים, יכול להיות שזה טוב בוא, בוא נשמע, okay. מתיתיהו ו... ואלכסנדר, מה אתה אומר? Um, יש לי שיר uh, שאני נורא אוהב, שלא שומעים כל כך הרבה ברדיו. Um, אנחנו לא רק של דוד אבידן. <laughs> לא שומעים את זה בקשה, יותר מדי. בבקשה, מתוך התקליט של... Uh, מוישה? הנה, התקליט בדרך. מתוך התקליט של, uh, של uh, סשה ארגוב ומתי כספי. Okay. Uh, אנחנו לא רק דנים, ואני... מכיר עוד ביצוע לשיר הזה, אולי של שלישיית לא אכפת להם, או, או, לא, או, של, או של, של, של שלישיית התאומים. יש איזשהו ביצוע mm -hmm. שאני בטוח ששמעתי איפה כן. שהוא, לא יכול אה, כרגע אה, כן. להיזכר, אבל, אבל יש. אבל בואו נשמע כן. את... אה, אני מאוד מאוד אוהב את אבידן ובכלל שירים שמצליחים כששירים משוררים מצליחים לקבל עיבוד מוזיקלי בדיוק שהולם אותם זה סוג של נס וכיף כל פעם כשזה קורה טוב. ולבסוף זורקים משפט רוצה לצאת מכאן מיד, כי אנחנו, אתם מבינים, אנחנו לא רק דנים, אנחנו טה טה העניין היה נעים, אולי פגישה שנייה קובעים, אבל ללא כל דיחויים מותה הבל מביאים הבילויים שמסביב, הם לפעמים עניין חביב, אך איש כמונו מעדיף קצת פרטיות בתל אביב, כי אנחנו, אתם מבינים, אנחנו לא מחזרים, ואם אנחנו מוזמנים להרצאות ודיונים, תיאטרונים, מוזיאונים, לא סתם ערבי תרבות קטנים. הרי גם אז, הרי גם אז, עוד אין זה ערב מאוזבז. לגבר קל תנועה ואס, ולא לגמרי מרוכז. היא אנחנו, אתם מבינים? אנחנו לא משכילים, אנחנו טה ואנחנו נקראים להתייצב למילואים. לרוב איננו מתרכזים בתפקידים הצבאיים. בכל בסיס יש חיילות, בכמויות בין מוגבלות. ואם רוצים גם לבין לא צריך בעניינים לשלוט. כי אנחנו, אתם מבינים, אנחנו לא חייבים אנחנו אנחנו לא... נו. כן, נו. באמת נו. אז הזכרתי את העובדה של אדו במי, וגם מורה לקולנוע. כן. איפה אתה מלמד? אני בשנים האחרונות אצל לי מגיל מגילאי 16 עד גיל 75 בכל מיני מסגרות, בתיכון, בטלוויזיה קהילתית, במכללות, בבתי ספר לקולנוע. אז זה הפך להיות די משרה עיקרית בשבילי, פוגש סטודנטים. זה במסגרת לימודי בגרות בבתי ספר תיכוניים? אצל התיכוניסטים זה לימודי צילום ועריכה, במלמודות תקשורת, שעושים סרטים תיעודיים. אז עשיתי את זה 7-8 שנים עכשיו. Uh, ובמכללות זה סטודנטים בעיקר שעושים uh, סרטי גמר במסגרת לימודי קולנוע, <coughs> אבל לא רק, אני מלמד גם במחלקה לצילום למשל, בויצו חיפה. Uh, והאמת שאני הכי נהנה מעבודה של טלוויזיה קהילתית. זה חבורה של פנסיונרים בקיסריה שעושים כתבות. עושים שם עבודה יפה מאוד, זה אני והם עוזר. והם עושים את זה בהתנדבות לגמרי, בגיל שבו אנשים, תראו, הם גם נוסעים ומטיילים ועושים חיים, וגם עוזרים לילדים, הנכדים והכול, אבל גם מוצאים זמן לצלם ולערוך ולהתעניין, כן. ולהביא סיפורים. זה... אני ניסיתי לעשות את זה פה בחולון, ו... לצערי זה לא, זה לא זז. אני חושב שיש איזה רף, uh, צוואר בקבוק של המיומנויות הטכניות, שעד שלא חוצים אותו זה מאוד קשה לגרום לזה לקרות, העריכה בעצמית. כן, על היה, על פה, היה, פה דווקא זה, זה נתקע בגלל דברים אחרים, שיותר <אח> איזה סוג של ביורוקרטיה, <אח> כדי שהעיר ייתן משהו לטובת העניין. אי אפשר, אתה חייב איזה אמצעים ראשונים, והעיר לא נתנה את הדבר הזה ולא הלכה לקראת הכיוון הזה, וזה חבל, כי יש פה בעיר המון מה לעשות עם הדבר הזה. וואו, יש פה בטח כל כך הרבה סיפורים ואנשים מעניינים שאפשר... תגיד, לא היית רוצה להגיע למצב אידיאלי שבו אתה מתמסר אך ורק לעשיית קולנוע, ולא צריך להתפרנס כדי שתוכל לעשות קולנוע? אז uh, כשהייתי צעיר יותר, אני חושב שזה כן היה איזה אידיאל כזה, אבל ככל שאתה מתבגר, אתה מבין שאתה לא יכול לשנות את מי שאתה. ואני אדם שאוהב איזה אינטרדיסציפלינריות, אני אוהב תמיד להיות בלמידה ודווקא כן לדלג משדה לשדה וללמוד כל פעם משהו אחר. ולהצטמצם אך ורק לעשיית סרטים. Um, יש בזה משהו שלי שב... הוא פחות מתאים. אני אוהב... אני אוהב את המפגש. עם, עם סטודנטים נכון. בשדרות, בחיפה, בהרצליה, אני מסתובב בארץ, אני פוגש אנשים. מה אתה עושה, באמת זה, את, הצד, את, הצד, את הצד העיוני או את הצד המעשי של... הכל, כל מה שצריך, אם זה, אם זה משהו מקצועי לגמרי טכני או אם זה גם אמנותי, איזושהי חניכה או ליווי או ייעוץ. כן. יפה. עכשיו... נעזוב רגע את עניין הלימודים, ואנחנו נחזור לרומנים שלא הצלחנו לשמוע אותו קודם. עכשיו, yeah, אנחנו, לא נצליח נצליח עכשיו. נכון. אנחנו לא יודעים אם נצליח... הוא ניפול על הטרק הנכון. אנחנו לא יודעים אם נצליח. מקסימי לקפוץ למשהו אחר. משה, בוא תנסה. בוא, בוא תנסה, מיד אלעד יגיד לנו אם קלענו. Okay. אם לא קלענו, אז יש לנו משהו לשאוף אליו בתוכנית הבאה. קלענו! <אז> יפי. טוב, בוא נשמע. אז פה בעצם זה משהו הרבה יותר קרוב כמו לזמרה עממית בולגרית כזאת, יש בזה משהו כמעט מיסטיקי, רוחני ממש. אז בואו נפתח את הראש ככה ונקשיב בכיף. דבור קמתי קורב שיטות נעמה יוסייה מר דרג במה בטרנית ופוך שאול יום בטרנית יעלה פרום כף מסלבית שינו פוצתם היו כמי. אז במקרה יצא, אם כבר אנחנו שומעים את השיר הזה ומדברים על רומניה וזה, אז יש לי סיפור נחמד שאני נוסע בסוף החודש הזה לרומניה, כנראה לחתונה. של חבר שאנחנו חברים 20 שנה הוא היה פועל זר כאן, mm -hmm. פועל mm -hmm. בניין okay. למדתי קולנוע בסם שפיגל בירושלים והייתי מסתובב אז עם מצלמת פילים והולך ומצלם באזור שם של תלפיות בצפאפה בימי שישי אחר הצהריים אין אפשר חיה ברחובות ואני מסתובב ומצלם סטילס מחוץ לאתר בנייה איפה שלב לוואי בנה שם קניון ליד האומן okay. שם בתלפיות אני רואה איזה רומני פועל, הם נורא חסונים, יש משהו נורא יפה כזה, חסונים, החולצות, המשבצות האלה וזה. אמרתי לו, סליחה, אפשר לצלם אותך? הוא בטח. אז סילמתי אותו, והוא חזר לאתר בנייה. אמרתי לו, תודה, חזר. פתאום אני רואה לרצפה, ארנק, שמן, תפוח, מלא בשטרות. אני קולט שזה ארנק של הפועל הזה. נרים את הארנק, אני נכנס לתוך האתר בנייה, זה שישי אחר הצהריים, כבר ערב שבת, אין אף אחד שם באזור, יכלתי לקחת את זה ולהתחפף. אבל לא ככה חינכו אותי, נכנסתי פנימה לאתר בנייה, ובתוך איזו מחולה, אני נכנס <laughs> פנימה, אני רואה את כל הפועלים, הרומנים יושבים ביחד ואוכלים איזה ארוחה, אוכלים ושותים. ואני בא אליהם פנימה עם הארנק ביד, <laughs> אמרו לי, אדוני, בוא תשב מיד ותאכל ותשתה איתנו. ואני יודע מילה או שתיים ברומנית, התחברנו והתחלתי לפגוש אותם כל יום שישי אחרי הצעה, בעצם הייתי עושה סוג של קבלת שבת mm -hmm. עם חבורה של פועלים רומנים במשך uh, כמעט שנה. Uh, כל יום שישי הייתי מביא להם סרטי וידאו מהספרי של הבית ספר. הם בנו את הולילנד, <אח> באתי <Okay>. להולילנד כשבנו <laughs> את הולילנד ואני איתם, אנחנו רואים את פלטון ב-VHS אצלם בזה. <laughs> <laughs> כל הסיפורים שלהם, חבר שלהם ש... שקיבל שבץ והם תמכו בו וממש, הם כאלה אנשים רגשים ו... יום אחד תעשה סרט. הם, ו... ו... וכשהם עברו ללוד, לעיירת פועלים, הייתה עיירת פועלים זרים ליד לוד, הם אספו אותי אליה במכונית שלא היו בה מושבים. <laughs> ישבתי על הברזל <laughs> למטה. <laughs> משהו כמו מסרט צועני. ועם אחד מהם שמרתי על קשר. איש מקסים, שדיבר עברית שוטפת ומאוד מאוד אהב הארץ, וביקר פה מאז כמה פעמים, כל פעם שהוא בא לבקר אומרים לי טלפון, וכשאני ברומניה אני אומרים לי טלפון, ועכשיו הוא מתחתן. נדון תאומים, אז אני הולך לחתונה מסורתית עוד מעט. סיפור מקסים. זה יצר עוד מעניין מאוד. ואני ממש, רק על דבר אחד אני מצטער. שבקיץ הם אמרו לי, בוא תעבוד איתנו, בוא תהיה איתנו, הם, הם עשו תפסנות mm -hmm. באתרי בנייה. ולא צילמת אותם. ואני ככה. כזה, אתה יודע, איש ספרות, ספר. לא, לא בדיוק איש אה, אה, של עבודת כפיים אני כזאת. יכול להיות לי. לך מקצוע חלופי. ואמרתי, וואלה, איך פספסתי בקיץ שלא עבדתי איתם קצת בתפסנות. ראיתי, כן, מה. יכללת חוויה. נו, no, אז הייתי יכול להגיד לך, אבא שלי ז"ל היה תפסן, הוא היה מאלה שבנו את בית חולים קפלן. וואלה. כן. טוב, זה, זה הרבה, הרבה <laughs> מהיהודים שהגיעו מהשואה, היו <laughs> בתחילת היו דרכם, בנאים, היו בנאים, בנאים ותפסנים נכון, והכל. נכון. זה, זה, אחד, זה גם חלק מסיפורי העיר של אבא שלי, זיכרונו לברכה, שהגיעו קבוצה של יהודים מהעיר, והם הגיעו לירושלים. והם היו קבוצת עבודה בירושלים לפני המלחמה, מלחמת העולם השנייה, בנו את אישרון, בנו שם את הקולנוע בירושלים המפורסם גם. אדיסון. אדיסון. וואו. כן, וזה חלק מההיסטוריה שם. ותראה איך הכל מתחבר, האורח שלנו עוסק בקולנוע, אתה מספר על קבוצת בנאים שבנו קולנוע, קולנוע, הקולנוע, כן. לגמרי. כן. קוסמי. כן. מה שאומר שאנחנו צריכים עוד מוזיקה עכשיו. כן, אז מה אנחנו רוצים לשמוע? אני חשבתי שנשים את, דווקא נתרעניק קצת עם ג'אז קפי של צ'יק קוריאה. למה לא? למה לא? טרק שאני ממש ממש אוהב. זה אנחנו בהחלט מקבלים ברצון רב. ספיין, זה טרק מספר 3. אה, יופי. ספיין של אלדמיונה או ספיין שלו? זה ספיין של צ'יק קוריאה, זה מין ערבוב של נראה לי קונצרטו ארן חורז עם... עם הסגנון הפרטי שלו ועם חליל שאני מאוד אוהב, אני מנגן קצת בחליל וזה אחת היצירות עם חליל שאני הכי אוהב. צ'יק קורייה. כן. רוצה לדבר? כן, זה באמת... גם מה שאני אוהב בזה שזה מין... אני מאוד אוהב יצירות שלוקחות לעצמם את המנדט לעבור מהאיטי למהיר. ולא להיות uh, מונוטוניות. אחד הדברים שקשה לי במוזיקה פופולארית, שהיא נורא נורא צפויה וחוזרת על עצמה מהר מאוד. Mm. ולעומת זאת ביצירה אמיתית, פתאום מגיע פרק איטי, פתאום מגיע פרק מר, אתה לא יכול לדעת מה יבוא. כן. Uh, בגלל זה כולם מעריצים את בוהימיאן uh, רפסודי נגיד, כן. כי זה, יש בו חלקים, נכון. יש בו מבנה, זה, זה, זה ספרות. זה כבר. יצירה. זה יצירה ממש. יצירה ממש. אז גם כאן יש כאן uh, מעברים כאלה בין המהיר לאיטי. הנה, הקטע נותן את הקטע... יותר מאורער. של כן. הנעימה, המעורער של הנעימה, ואז הוא מתחבר קצת לג'אם סשן הפרטי שלו, של לאתר קצת על הדברים האלו. מחליב, כן. כן. הנה, בואו נשמע. זה באמת, הקטע יפה מאוד עם החליל פה. הוא אומר אני מנגן בחלילה, אנחנו נראה את דף העטיפה. סליחה? לא. לא? כן, כן. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כתוב מי נראה לי ש... אני מנגן. אין קרדיט עם החליל פה. בכל אופן, החליל פה עושה עבודה יפה מאוד. פשוט יפה מאוד. אולי צ'יקוריה מנגן בעצמו. יכול להיות שצ'יקוריה בעצמו אולי. יכול להיות. קשה לי להאמין שזה צ'יקוריה שמנגן בחליל. הייתי אומר הרבי מן, אבל מה אני... לא נראה לי. ננסה להבין את זה לעתיד לבוא. אנחנו עכשיו נעבור... אתה רוצה נבוא... לעשות קרוס? כן, נעבור לחלק. אז תגיד לנו איך אנחנו עוברים מצ'יקוריה ל... לפול סליימון. Um, קודם כל, השיר הזה הוא נורא נורא ארוך, אבל לא צריך עוד להשמיע דברים. ו... והשיר שאנחנו הולכים לשמוע זה Sleep Sliding away הוא כבר ברקע. שיר שאני נורא נורא אוהב. בחל... Sliding, יש להם איזה Sliding. מהלכים Sliding. הפוכים כאלה שאני אוהב ב... בגיטרה לסיימון גרפונקר. זה שיר שהוא נורא מרגש אותי, כי השאלה של מה הן מטרות בחיים ומה זה להשיג את המטרות האלה, זו שאלה שמעסיקה אותי. והשיר הזה מכיל בתוכו כמה סיפורים על אנשים שונים במצבים שונים בחיים, ואיך הם חותרים לאיזה משהו, ו... מאבדים אותו, או לא מצליחים להשיג אותו, או לא בצורה שהם רצו. כשהבית הכי יפה שם זה על אבא שרוצה להסביר לבן שלו על כל... לא יודע, על מה שהיה, על איך שהוא התנהג, על מה איך שהוא ללבן יש שם, בעצם, נראה לי, הייתה שם פרידה, והוא רוצה, נראה לי, בגדול לבוא ולהגיד לבן שלו שהוא אותו. והוא אומר שם, he, he, he, he went a long way, just to explain, <מסת> <laughs> ואז הוא נתן לבן שהוא נשיקה על הראש ונסע חזרה הביתה. ולא אמר כלום. ויש בזה בפער הזה משהו שנורא מרגש אותי, בהכרה בפער הזה שלפעמים מצד, מצד בין המטרות למימושים שלהם ובין... מצד אחד לפול סיימון יש שירים מאוד סינמטיים, כן? Okay. אתה יכול הרי לעשות תסריט ממי אין רוליאל דאון בי דיס קוליאל. מצד שני יש לו גם שירים אבסטרקטיים, כן? אתה חי בשלום עם זה. אני חי בשלום, כן. גם עם אביוולנטיות אני חי בשלום. אין בעיה זה, לא. אבל פשוט ספציפי זה שיר מרגש, כי העניין הפילוסופי של לדבר עליו מאוד קרוב לליבי, השאלה שלי. למה להתאמץ? והאם כשאנחנו מתאמצים אנחנו לא מאבדים משהו מעצמנו? אם, מהו המצב הטבעי שלנו בעצם? כבני אדם, זו mm -hmm. שאלה. Okay. Okay. טוב, בואו נשמע. You slip sliding Slip sliding away You know the nearer your destination The more you slip sliding away And God only knows God makes his plan The information's unavailable to the mortal man We're working our jobs Collect our pain Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away Slips lid away Slip sliding away You know the nearer your destination Oh, you slip sliding away Slip sliding away Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination Oh, you slip sliding away מעניין מאוד. זה שיר יפה נורא, בחרת היטב. תודה. ועכשיו, אחד התקליטים שהביא איתו אלעד, מוצא חן במיוחד בעיני אמירה, הקרפנטרס, ואנחנו רוצים לשמוע את Close to You. נכון. למה אנחנו רוצים לשמוע את Close to You? חוץ מזה, זה שיר יפה. רגע, אפשר... טוב. אתה רוצה לא, להחליף? לא, אני רציתי לספר לכם משהו ממש נחמד שקרה לי, שחלמתי עליי לאמת. ספר, נשמע. נשמע. כי, כי פתאום אמרתי, רגע, אני פה איתכם, וזה חלום כזה חמוד, אתם לא מאמינים. Um, השיר הזה, אני פשוט אוהב את השיר הזה. Um, אני... כן, זה שיר רומנטי, אני סאקר של רומנטיקה, ו... זמנו טוב. לב. ו... כל השירים עד עכשיו ככה. כן, כן, וזה, לא יודע, זה שיר ש... שיר שאני אוהב, למרות שיש שירים שלפעמים הם כמעט מושלמים, ואני בשבילי אשיר את זה לפחות מוזיקלית, כבן אדם שגם מתעסק במוזיקה, הבתים שלו מושלמים, והפזמון, אני כזה, קצת שברתי את הראש של הפסלתר נגיד, אולי אפשר לעשות שם משהו טיפה שונה, שאני הייתי יותר זורם איתו. יש חלומות שלך שהופכים לתסריטים באיזשהו שלב? בטח, ברור. בקיצור, הלילה חלמתי חלום, אתם לא מאמינים. זה אמיתי, אני ממש לא צוחק. אוקיי, בחלום אני פוגש עכשיו, הוא ממש זקן כבר, אז הוא גר אצל הילדים שלו, כי שיטפלו בו וזה. כמו שפעם היה, שמי שמבוגר גר עם הילדים, נכון? פעם ככה זה היה, היו ערכים כאלה. נכון, נכון. סבתא שלי עוד גרה אצלנו בזמנו, כן. אז אני עם אלברט איינשטיין, והוא גר עם המשפחה, והוא נורא מבוגר, ואני, כל מה שאני רוצה זה לשחק איתו שחמט ולדבר איתו על היקום, חלקיקים, טבע, חומר, כאלה דברים. אבל מה שאני לא עושה, מה עושה? <laughs> הוא, הוא, הוא פשוט כל הזמן לוקח אותי ל, ל, למקום בבית שלו ומראה לי כל מיני תקלות בבית. הוא אומר לי, אתה רואה פה, הברז מטפטף. מה דעתך? צריך להזמין אינסטלטור או לא צריך? <laughs> אתה רואה פה, השקע נופל. צריך חשמלאי או לא צריך חשמלאי? <laughs> צריך איש או לא צריך איש <laughs> כל מה שמעניין אותו זה רק לשאול אותי על כל מיני תקלות בבית אם צריך איש או לא. <laughs> ואני בוא כזה... לחלום, בוא נשב <laughs> נדבר על העיקרון. <laughs> אתה לא רוצה, בוא נשחק שחמד, בוא נעשה משהו אינטלקטואלי. צריך או לא צריך אסטלטור, צריך או לא צריך אשמנה. נכון? זה נחמד. מדהים, גמל. מדהים. <laughs> זה, חלום נפלא. עכשיו, זה חלום, <laughs> חלום נפלא. עכשיו, כשסיפרתי את החלום הזה לילדים שלי בבוקר, אתם לא התרשמו בכלל, אז euh, נזכרתי שהיה לי חלום דומה לפני אולי עשור על היצ'קוק. הייתה לי סדרה של חלומות שבהם אני פוגש במאים מפורסמים, ואחד הנחמדים היה חלום שבו אני מסתובב עם היצ'קוק על סט ביום צילום. סט של אחד מהסרטים שלו. כן, ואיזה כיף, כאילו מסתובב עם כל החליפה שלו והגודל שלו הזה, ואני אחריו כמו איזה מעריצה. איזה סרט? לא, זה הסט כללי של היצ'קוק, אני יודע, הכל גם בצבעים כאלה של טכני קולור, או איך שקוראים לזה. ואני נורא רוצה לדבר איתו על קולנוע, והוא רק מספר לי על הצרות בזוגיות. עכשיו מה אני אעשה? אני אגיד לו, תקשיב, עם כל הכבוד, בוא תספר לי איך עושים סרטים טובים, אני לא בנוי עכשיו, לא יועץ, זה דיוט, דון אלפרד, אבל ככה זה, Sleep Sliding away. טוב, אני הרגע חשבתי על תוכנית ספיישל עם אלעד, התוכנית הבאה תהיה מורכבת אך ורק מהחלומות, והפסקול שהולך עם זה, יאללה, carpenters. true So they sprinkle moon dust in your hair Golden starlight in your eyes of blue That is why all the girls come to town follow, follow you, you. All, around. all around just like me they love Let's do it. הזמן עובר כשנהנים. נכון. בהחלט. זאת הייתה השעה השנייה שלנו עם אלעד קידן, אני מבטיח לכם שתהיה שעה שלישית, ואפילו... הוא לא הספיק לדבר. הוא לא הספיק להשמיע. הוא לא הספיק להשמיע. הוא מספר בכלל על הסרטים שהוא עשה. דיברתי בלי סוף. אז קודם כל, שתהיה לך שנת לימודים טובה כשתחזור ללמד. תודה. ואנחנו מצפים לסרטים נוספים. הם בדרך, לא לדאוג. <Schulen> <Sess> <büyük> ואנחנו מצפים לראות אותך כאן שוב עם המון תקליטים נוספים והמון מוזיקה טובה ואנחנו צריכים להיפרד, אין ברירה. אנחנו נפרדים עם אלביס. אין כמו אלביס. אין כמו אלביס כדי להיפרד איתו, זה ברנינג לאב. בדיוק. משה, תודה רבה. תודה רבה לך, רון. תודה לאמירה. תודה לאמירה שפיקה. תודה לדותן. לדותן, ותודה גדולה לאילת קידן, שעשה לנו תוכנית נהדרת, יש לו חלומות מלאים. להתראות. אה, שבוע. בחירות, עם <תרא> <הם> מעדן ויניל, אז לכו לקלפי, תצביעו כי זה חשוב. וגם <תרא> לטייל, <תרא> גם להצביע גם... וגם לטייל. אבל <תרא> קודם להצביע. <תרא> <תרא>